Тепер не зніченість, не сором'язливість, а саме лукавство бісенятами глянуло на нього і кинулося в розтіч. Де вона тільки прихопила його? А лукавство знову повернулося до неї, ще й заброніло насмішкою. А ви, товаришо голова, не хочете поковзатись під місяцем? Це так славно. І коли падаєш, теж славно. Теж гарно. Бо тоді іскри зорі кружляють в очах. Ти вже докружлялась, що й руки задобіли. Де твої рукавички? Рукавички? У дорозі. Відповіла непевна і чогось глянула на шлях. Він скинув свої. Може, і нагріють? Мирослава пирхнула. В таку рукавицю ягня влізе. Хто це вам виплітав їх? Дід Гримич. Він усе на виріс робить. Невміло почав надівати на її рученята свої рукавиці, і дивно дівчина не пручалась, а притихла, тільки дрож пройшовся по її тілі. Ти ж зовсім замерзла. А для чого тоді зима? Та вже ж не для того, щоб після ковзанки бухикати на печі. «Зараз же ходімо до мене. Хоч я чаєм напою». «Ви навіть чай вмієте варити?» Знову самим лукавством змірила його. Данило здивовано наповів бровами. «Де ти замість слів нахапалася шершнів? Чи це тільки для мене?» «Ой ні», – хитнула Мирослава головою і своїм снопом підняла руки і посміхнулася рукавицям. «Стерчать, як глеки на кілках!» Та ходімо. А як хтось побачить, враз уся усягра зійшла з дівочого обличчя, і тепер на ньому вибились розгубленість та занепокоєння. Коли хтось і побачить, то тільки позаздріть мені, з доброго дива бовкнув. Хоч на мою хату подивився, вона в мене цілий рік чорнобривцями пахне. То пам'ять любові Зненацька спитала Мирослава. Пам'ять любові до матері. Як ручати? відійшли трохи? Ще ні. Ходімо. Мені боязко. Правдиво глянула, збентежила і порадувала його. Чого ж тобі боязко? Це ви повинні більше знати. Так же не можна. Чому не можна. Ти ж не перший день знаєш мене. Краще ходім до татарського броду, до гримичів. Ні, до мене. Я не хочу завтра гнати коні полікаля. Дівчина обпекла його. Так дуже шкода коней? І тебе трохи. Він поклав руки на дівочі плечі, обернув її до місяця. Ось там і стоїть моя хата, а ворота біля неї кигікають чайкою. Брослава з-за плеча пильно глянула на нього. А чиясь дівоча доля от вас не кигікала чайкою? Він зрозумів її побоювання. Такого дівчину не було. І коли маєш до мене довіру, не називай на ви... Він узяв її притихлу руку, і вони злевади повернули на ту вуличку, де плетені тини і верби, підлітки біля них вели до напівзабутої оселі. Ішов і милувався дівчиною її снопом, її ходою, легкою і красивою. Звідки ж ти взялася? З якого поля, з якої пісні? І здавалося, що в нього вже був такий вечір надій, і притихли від сполоху дівча біля нього, яке не знає, за що триматись рукою, за тендітні в паморозі верби чи за серце. Ось і його вороти. Мирослава, випереджаючи Данила, поторгала їх, і вони справді кивікнули чайкою, наче в касті. Здувалася, чому зродила дівчина. Дійшовши до вікна...